Татарин знову тягне своє азіатське. А-ла-ла-ла-ла. Я дивлюся на портьєру на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече Маузер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обиватели знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зариплять наші тачанки в далекий сіверкий край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжей маєток тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюся туди, і тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті. Шість? На моїй совісті? Ні, це не правда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час – тоді я знеможений похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюсь і молитовно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюся у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сараєм палахкотять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому. Тіма! Я йду в кімнату, знімаю маузера і запалюю свічу. Ти спиш? Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Я. Ах, як я втомився, мамо. Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир. Її не зносні наші тривоги й хижина вколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув. Хижина вколо? Тіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений, запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом. «Фантом?» – знову здригнув я. «Ні, саме це – неправда. Тут у тихій кімнаті моя мати – не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гильотини один кінець своєї душі. І тоді в твариннім екстазі я заплющую очі і, як самець на провісні, захлинаюсь і шепочу, кому потрібно знати деталі моїх переживань. Я справжній комунар! Хто посміє сказати інше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину?